Allah təala ibadətdə ayətimizi qəbirləsin, inşallah, amin Allah təala bu tüm əcənin tamamı önünə qərar versin, inşallah, amin Allah təala bizi həqiqi namazqıların addan qərar versin, inşallah, amin Diyə bu axirətdə Peyğəmbər və hədvəşinin ziyarətindən və şifayətindən inşallah, amin Allah Ta'ala bizi bu yolda sabit qədər bilesin inşallah. Lhamun. Allah Ta'ala əməndi düşmanların zalimləri, məhbələb dilesin inşallah. Biz zihinəsimizi və eləsimizi bu yolda sabit qədər bilesin inşallah. İnşallah sabah yoxdur üçün, gün. yani, bazar günü, şan namazında yenə Quran var, həmşək kimi, inşallah mühürlər iştirak edirlərlər, mədəsinizi bazar günü, şan inşallah namazı məzləz qılıb, ardacaq, mədəsimiz başlayacaq, inşallah tənə o Müəmini, müəmminə atan müqəffəq, müəyyəl olmağın səlavatına yad edir. <gülüyor> Keçən dəfə ki, bəhsimizdə ki, bizim istimai vəzifələrimizdən danışırdıq və da, e, onlardan biri insanların arasında sülh yaratma idi. O mövzuda danışdıq və artı hecanda gəlmişdi çətinliklərdə özünü qabağa keçməyin və asan və yaxşı işlər olanda mömni muqaddəmlə məhvərsə danışırıq. Axırıncı ayə oxuduq ki, fələqdə və məadra kemalraqəbə ki, qiyamət günündə o bir çətin yerdən, bir yüksərlikdən keçməyə ki, vağdır. Onlar da sallan, inşallah, Allah Allahın buyurdu ki, "Fala tahamala qaba va aqaba." Çiçiyi yeri o, o, o dolayında san onu bilməzsən. E, sonra Arbizan belə sülh verilən işarə eləmişdi ki, yəni o aqaba ibarətdir, sonra qaba. Yəni insanları qulluqdan azad eləməkdə, yəni əgər istəsən oran asan tırma keçəsən o şəkildə, yəni əgər İstəsən, ahirətində işlər masandı ola, rahat ola, onda fəqqora qəbəldir. Neynək ilə? İnsanları qulluqdan azad edib. Qulluq, bilirsiniz ki, İslamın o zülhud dövdündə hələ qulları idi, insanlar qul kimi alırdı, satılırdı və bizim kəffarələr bizlərdə. İslam düzlü qulları da qadağan ilə məhəmba gəldi, bir qanun qoydu, bir forma işlətdi ki, Öz-özündən o qul darlığı görüksüz iqtidaradan getdi ki, təməm olar ki, hədsələ əyimlənin dövründə daim qul qalmışdı insandan haqqısı, azad olmuşdu, Allah qala gəldi qul azad eləməliyə. Şəriyyətimiz deyilən, misal, Oruzun kəffarəsi qul azad eləməyi, nə bilim, nəzri pozmaq, kəffarəsi qul azad eləməyi, əhdi pozmağa kəffarəsi qul azad eləməyi, qul azad eləməyi bir belə saladılar, o qədər təşviq qulları və insanların alın sarxısı, demək olar ki, silindir, bazarlardan çıxdı və bundan da əlavə, əlavə mənalarda nəzərət durur ki, fəqq rəqə və insanı qullardan azad eləmək ki, bir başqa ayəmizdə var Həzrət Peyqəmbərin beysət ibarəsində, deyir ki, Peyqəmbər gəlmişdi sizin boynunuzda olan zəncirləri əqlal əllətdir, xanət əleykum o zəncirlər ki, sizin boynunuzda idi Peyğəmbər gəlmişdə o zəncirləri neynəməkdir ki, sizin boynunuzu o zəncirlərdən qıtarmağa boyunu azad eləməyin biri də bu mənadır ki, yəni insanları gəlib şeytanın qulluğundan azad eləmək, insanlar gəlib şeytanın istismarından azad eləmək, Allah Taala buyurur ki, "Əgər sən orada asan keçəsən bu işlərdən görəcəyisən, insanları nə edəsən, azad eləyəsən şeytanın əlindən qutarsan. Hamı bilir ki, bir də nə insanı çətinlikdən qurtarmaq və yaxşı işdir, hətta bir çək çörək vermək yaxşı işdir. Bunda da alışıqdınızsa, böyük-böyük çətinliklər. Bir də insan girifdar ola, çar ola." Həyatda məsələn əlaqsızı olar, əli hər tərəfdən üzrə, bir nəfər gələ bunun verə, o özü bəyənilmiş işlərdə dilindən aslı olmayaraq. Ona görə da bir dənə insan ki, əqidəsi olar və onun əqidəsində insanın insanlığı, onun azadlığına və Allaha bağlantısı olar və bu insan gələ bir nəfəri şeytanın əlində giriftar görə, şeytanın əlində əlaqsız görə, zindanı görə onu oradan icat verə, onu oradan xilas edək. Bu, ən böyük qula azad eləmək ondan ibarətdir. O qədər insanlar var, qul olublar Allahın sevimini bəndələridir. Vax, məlaqçı qul olublar, kimisə qul olublar. Ona işləyiblər tezlərlən axşama qədər bitkədə o işlədiklərlə qaytarı veriblər, buna bu yeyib. Amma əməl sahib olurlar, ibadət ediblər, ifayət ediblər, namaz qulub, oruşdurlar, salih bəndə olublar, müəmmin bəndə olublar, hətta haqq qabağa çıxandan müdafiəsində hamıdan tez qalxırlar. Məsələn, Bilal-i Həbəşir, əyə Peyğəmbərin müəzzini elə əmin qullardan biridir. Kəbə ondan qabağının işimi yoxdur, görürsünüz elə Həzrəti Peyğəmbər qulula ilahə illallah deyəndə birinci iman gətirənlərdən da biri o idi. Baxım yoramq, qul idi, başqamakı köl idi, kimisə əlminin altındaydı, özündən azaltlığı yox idi, heç bir. Amma mənəviyyat ki, heç kimin inihisadına gələ bilmir, mənəviyyat ki, heç kimin əlminin altına düşə bilmir, insanma mən deyiləm iman deyilən, qəlb deyən, iradə deyən bir varlığı var onu heç kim zəhd edə bilmir, şıqa bilə bilmir. O, azad edir görürsünüzdə, Əzrəti Peyğəmbərin gəldi, hətta müəzzinə oldu ki, eşitmişsiniz, bəzi rəvayətlərdə var ki, bir dəfə də etiraz elədilər onun azan deməyinə, səhər də açılmırdı ki, bunu hamız bəli bilirsiniz, yəni o dələdə gəldi çatdı. Əsas qullu azad eləmək odur. Allah-u Teala Quran-ı deyir ki, istəsən o yerdən rahat keçəsən, bu lazım Həmin o fəqqə rəqəbə, əv itamun fi yumin, zi məsqəbə ya da o dolayıq, o dağıq, o çətin yeri keçməklik ibarətdir. O çətinlik günlərində bir dənə aclarla eləməkdən, bitkə çörək verməkdən, bitkə yemək verməkdən. Fiyonun zi məsqəbə çətinlik olan bir dənə gündür. Adi gündə keçən dəfə dedir ki, hamı elə asır hamında süfürəsi görsən hamı elə dolu qalır. Deysən, misalən, dəntoya süfürədir, elə əvvəli ilə axırında fərq yoxdur. Bəzən sola yaxınlaşanda baxmayaraq ki, o da bir dəfə yeyib dururlar, amma elə bilirsən ki, heç burada heç kim yeyilməyib, nə var, hamısı yığılıb orada, yox, yeyilir, təzədən də oraya şey gətirir, Amma o qədəydir ki, bir nəfərlə, iki nəfərlə bu azalmır və bitarır. Bu, asan günlərdir, ya bizda olsa bir, iki cümə bundan qabaqlar. Danışırdıq bu mövzuda ünumi sədəqiə, xumsa, zəkətə, ehsana, infaqə işarə edəndə dedik, bu, bu gün zərur edir. Sabah ağamız gələndə insanlar rəsiyyət edəcək evlatlarına ki, gələ bu pılıq, haçan, məsələn, bir müstəhəq taparsan, onda verərsən ona. Gələ bu pılıq, məsələn, haçan bir müstəhəq tələbə tapsan, dərs oxuyan, verərsən ona. O da xüms verir, bu da xüms verir, o da Allahın qanuni əməlidir, bu da Allahın qanuni əməlidir. Amma biz bilirik ki, yay günün orucu ilə qış günün orucu fərqlidir də. Hətta hədislərimizdə də fərq qoyub onu. Ki, yay günün orucu ilə qış günün orucu ilə, hədislərimizdə fərq qoyub. Bir fərqli-fərqli məsələdir, 17 saat 40 dərəcə istihara, 10 saat 11 saat ara, normal günə hava ara ibadətin də bəzidir. Ona görə o zamanın xıms verəliyilə, o zamanı sədəqə verəliyilə, o zamanın infaq elədiyilə, bu inki günün infaq eləyənləri nədir? Ək Tərqlidir. Tərqlidir. Hə, onun da boynuna xıms götürüləcək. Onun da boynuna xıms götürüləcək. Amma görək, o vacib təklif götürülərindən sonra, müqabilində vacibin müqabilində verilən veriləndən sonra ayırı ikisi də bərabər olacaq müsəlləmdən bərabərdir. Mən də bir tikət çörək vermişəm, sən də. Mən səhər və gün hərəsində bir tikət çörək yemiş adama axşama çörək vermişəm, amma sən üç gündür heç dilinə çörək verməyən adama bir tikət çörək vermişsən. Bunlar fərqli-fərqli məsələlərdir, fərqli-fərqli işlərdir. Məlum, görürsən, yağış elə yağır, hər gün yağır, 5 günlə müdəfə yağır, 6 günlə müdəfə yağır. Normal yağış yağır, hə yaxşıdır, hər şəyə də xeyri var. Amma bir də görürsən, məsələn, yazlı bir adı yağmır, iki adı yağmır. Yağışın yağmığı həyət də efirlərə çıxır. Televizorlarda, xəbərlərdə, məhvatda deyirlər ki, məsələn, mühim filan yerdə yağdır. O, xüsusi bir önəm təşkil edir. Şəhriyə rəhmət deyirək, qıslıq illər yağışı itək quruyib gözyaşımız. Kuyu eşqında gərək, bir də müsəllaya gəlir. O qıslıq illər yağışı, qıslıq ilinin yağışı, görürsünüz, bir yağışdır ki, hətta nəzmə və şeirə düşür. Şairlər gəlib, ondan mədhində, ondan sonra zəmmində, ondan sonra şeirində istifadə edir. Ona görə o tikinən, o tikinədik fərqidir. Nə qədər ki, insan üçün düşür. Məsələn, fəz bir zamanlar var idi, 3-4 qoca kişi vardı bu məqsidlərə. Ya gəlirlər, ya gəlmirlər, ya açıq olurdu, ya bağlı olurdu. Namazın, surətin, simasın bu millətin səhəsində onlar saxlayıb. Bax, indiki namaz qılmaq, o namaz qılmağa yənginən onlar arasında Allah talabə fərq qoyacaq. Yəni, demirəm, əla üzvürlə, Allah bizə az verəcək onlara çox. Bizə az verməyəcək, amma onlara da çox verəcək. Bizim elə tam payımızı verəcək, amma onlar. Niyə? onlar həm namaz qırırlar, şəri vəzifələrini əmər edirlər, təkliflərini əmər edirlər. Ondan da sonra namazı qırılmaq yoxa, misal, iqami namaz ki, həmişə danışmış olar sizinlə, iqami namazı yaşatmaq, onlar eyni halda namazı da yaşadırlar. Bax, bugünkü dövrəndən, Sabah İmam Zamanın dövrəndəki o maliyyat məsələləri, ondan sonra yetimiyyəsi rəal tutma məsələsi, acə çörək vermək məsələsi, əyət qabıcılar əməyət qabı vermək məsələsi, paltarcıza paltar vermək məsələsi bu cürə nə olacaq fərqlənəcək. Ona görə da Allah-u Teala quran Kərimdə həmin burada o, çətin yeri keçmək, ondan sonra o dağı aşmaq, o qiyamətin mərhələlərini ötürməyi mütləq şəkildə, ümumi şəkildə yemək yemək misalmırmır ona. Yeməyi vermək, ehsan vermək misalmırmır mı? Deyir o, "İtihamun, feyyomun zəmasqaba." O çətin günlərdə Aca yemək verməkli idi, həmin oradan. Yəni, bir nəfər əgər çətin gündə bir aca qarın doyudurubsa, onun orada keçmək nə olacaq? Asan da olacaq. Yox eləməyibsə, onda onun məsələsi nə olacaq? Çətin olacaq. Və ümumiyyətlə, qiyamət çətindir, hamımız bilirik. O mərhələlərin də hamısı çətindir. Hətta, məsələn, bilirsiniz ki, məsum insanlar belə qiyaməti yad edəndə Qorxublar, rəyləri çəralıb, ondan sonra ya qiyaməti çətinli ilə yad ediblər. Çatdıranda adama daim qiyamətin o qorxulu tərəfin çatdırırlar. Bir üçün o nədəndir, məsumlar da həmişə çatdıranda qiyamətin qorxulu tərəfin çatdırırlar. Çünki onun qorxulu olmayan tərəfi yoxdur. Onun qorxulu olmayan tərəfi behiçdir, orada gərək etsib gedəsən. Elədir. Görəli elə hardadır o? Görməyə qədər yol var ora. Haralardan keçməlisin? Bax, qiyamət çatır. Sadəcə bu şeylərlə insanlar üçün biraz nə olur? Bu asanlaşır. Bu işlər, bu əməllər, ondan sonra nəblim ibadət, itaət, ziyarət və bunun kimi məsələlər görürsən, o işləri nə edir? Biraz yüngülləşdirir. Ya kimsə görsən, kiminsə dadına yetişir. Mən sizə danışmışam bu, bu misalı və bunun kimi çoxlu misallar demişəm, bizim hələqələrdən biri rəhmətə getmişdi, məsul bir uşaq idi, həddi bloğa çatmamışdan qabaq gəlmişdi dərs oxumağa, dərs oxuydu, sonra da elə həddi bloğa olan ərəfədə getdi, quma dərs oxumağa, oradadır elə dünyasını dəyişdi, dostlardan biri xüsusunda görmüşdü ki, bunu soruşmuşdu ki, necə oldu vəziyyətində sənin bu qədər ki, biz oxu bir şorəş demiş bu qiyamətin barəsində bizim bunu əqidəmiz var hesab kitab hələ qiyamətdir rəzaftdır hesab kitab qəbr əzabı plan vəs və səndəki dayı, elə bir məsum adam önündə həddə buluğa çatmamışdan başlamışdın, əhkamı bilirdin, Quran oxuyurdun, hökmü bilirdin, nə yenirdin, namazın yerində, orucun yerində, qəzon yox idi, filan nə oruclar, nə ondan sonra boynunda haqqın nasıl yox idi, Fulan yox idi bu cürə, hətta mən özüm görmüşdüm onu, evlərinə getmək istəyəndə qayıtlı gəldi, deyir, soruşdum ondan ki, niyə qayıtdın, dedi ki, avtobusda biraz basırıq idi, Dedim bəşə, arxadan münurdunda orada kişilərdir hamısıdır. Mən dedim bəlkə, məhrəm-naməhrəm məhrəm söhbətinə görə edir. Derəyək, yoxa, mənim evə getməyə çox vacibdir, ola bilər birinin getməyə vacibdir, bə, mən qaldım, o minsin, getsin. Özdə bu, buranı fikirləşmirdi, hələ bu, va Aslan Ufqadakı bu münəcəkdə orada yer var idi. Bu yüzü, bu yananı fikirləşirdi, Zabrat savunçı, məştəqə, oturəm, bu tərəfi fikirləşirdi. Həqiqətən də o marşrutdan danışram. Çinli bacı, sən də zəruri olarsan. Məndə binaram, o qədər zəruri deyil. Biri də yerinə qalar. Bax bu cür bir insandır. Çörüşür ki, necə oldu? Onda deyir, çox çətindir burada. Düzdür, sənə də çətindir. Mən də avara qalmışam. Mən də avara qalmışdım. Deyir, axır bir nəfər də yaxınlaşdı. Dedi ki, bu İmam Zaman tələbəsidir. Onun mədrəsasında dərs oxuyur, onun çörəyini yeyir. Ha o adından gəldilər məni götürdülər, apardılar. Bu və bunun kimi o qədər misallar var. Bizim həyatımızda olub, indi müqaşıqı olub, nə biləm, indi biz birinin adına yuxu deyirik, birinə nə bilə deyirik, amma bir növdən Allah-u Teala-ya vacibdir bu şeyləri bizə çatdırsın və Allah-u Teala indi bir o vasitə ilə, bir başqa vasitə ilə bizə bu şeyləri çatdırır. Ona görə buları bir növ insan asadlaşdırmalıdır. İnsan bütün yağ işləyir qışına görə, bütün məxluqat ki, yer, mədəsi var, həzm edir, hamısı yayda çalışır qışından edir. özü də, görsən arpanın qabıqları nə aparır, yığır bu boyda bədələrin var, bu boyda yığır, bu, böyle qabıqın edirsən, dəyişir də, qışda rütubət çəkdikcən dəyişir. Arpanı aparır, yığır oraya, ələl-əsəlam, nəhsul və ya da xütbəsi var, arp Qışda neynəsi deyir? Həzrəti Süleyman, dedim ki, keçən dəfə atmışdı qarışqanı şişənin içərisinə, bir dəndə də buğda atmışdı oraya. Gəldi, gördü ki, bu buğdanın 50%-i yeməli idi, heç 10%-i yeməli Dedim, niyə belə eləmişsən? Sən, sən ki, kifayət qədər yemin var idi, vaxtındakı məlum idi, o vaxtda çatacaqdı. Niyə bu qədər qənaət eləmişsən? Padişah adamsa yadından çıxın, çıxın da o qədər işim var. Ona görə mən də iş Bu şuur, bu dərrakə və bundan da bu cürə məsələn insan qışı üçün azıqa yığmaq, qarışqanın qışı üçün azıqa yığmaq, bütün heyvanatın ağlı zişur və şuursuz hamısı qışına tədarik görür. Amma əsl qış ki, əsl çətilini ki, Ancaq insana məxsuslu gələcək də bu qədər də insanın əlində var, ondan sonra e, necə deyim də şəraitlər var. Özlə bilirsiniz də, ola bilər adam işa yaxşı hazırlaşmasın deyə, maddi cəhərtik istəyir, odun almağa pul olmayıb, nə bilim, nəyi təmin eləmək, nəyi olmayıb, nə Bu qışa hazırlanmaq bilirsiniz ki, nə pulman döyür, nə insan hansı sahədə olsa, hansı yerdə olsa onu təmin edə bilər. İnsan işliyə-işliyə, danışa-danışa, yaza-yaza, yeriyə-yeriyə, maşın sürə-sürə, samaliyyə sürə-sürə, harq olsun. Yerin altında, üstündə, suda, quruda, hər yerdə nə var adam tezlərinin axşama qədər Allah ilə ün sütə, Allah ilə məyyus ola, Allah ilə münis ola, Allah ilə razı niyaz eləyə Allah ilə bu peyğamberlərin. Hamısı bekarlı, öyudur ki, gedib çəkilib dağda gecə gündüz oldu Hz. Süleyman. O boyda padişah idi, hətta bəzi rivayətlərdə var. Həzrət Süleyman hamdan sonra gedəcək bir işdə. Çünə o hükumətin, taxtı-tacın hesab kitabını verəcək, sonra gedəcək. O boyda padişah idi, zəmbil toxurdu, onunla dolanırdı. Hökumət işlərini eləyirdi, gəlir, oturdur, zəndi toxurdu üçün, bazara çıxmağa vaxtı yox idi. Verirdi bir nəfərə, deyirlər, özüm sat, deyirdi əvvələ bazara çıxmağa vaxtım yoxdur. İkinci ki, Allahın bir bəndəsi də mənim əlimlə körəyisində nə oladı? Verirdi, ona satdırırdı, yarısını o götürürdü, yarısı özünü yiyirdi. Elə bundan belə də Həzrəti Süleyman da kuşlarım da bilirdi. Allah küləy də müsəxal edəmişdi onlarında, cinlər də ona itaət edirdi. Qur'an-dakı ayəsi var. Da biz cindar deyirik ki, cindəndə, o Quranda ayəsi var. Və qalə ifritu münəl cində, nə ati kəbi qəblənyə, ən yəqunə məqamə. Bül <gülüyor> qeysin, <gülüyor> taxtın kim gətirər? Deyir, ifritlərdən biri dedi ki, cindəndən olan biri ifrit dedi ki, yerindən qalxana qədər mən onu gətirirəm, sadəcəm. Hansı ifaətində idi. Bununla belə də zəmlil toxuyurdu. Allah təala da onların hansının lifaətini vermişdi ki Quranda deyir özlə məaləli yo te ahad min alalemin yer üzündə heç kimə belə bir hökmət verməmişəm amma cinə hökmət arxanı deyr Hazret Süleyman deyirdi ki, bu boyda Allahın bəndələrini rəhbərləşdirirəm. Ya Əl-Əzəzi Əliyadır ki, mən bir dənə dırğır zərbəsi, zərbə müəddəmindən xatıma qədər bütün insizinin hamsından ibadətindən artıqdı. Mənim nə ehtiyacım var da bu qədər namaz qılardım? Görürsən, mən bunu eləmirdim. Bir rəşət keçəndən namaz qılırdı. Ey, surma ağacları, biri olmadı ki, həzrəti Əlminin orada qəşq elənməyə şahid elənasın. biz eləmirik. Sabahında o da gəlir qıyamətə, əldə olur, biz də gəlir, gəlir, əldə olur. İndi bu qış necə keçirəcək onun üçün, necə keçirəcək mən üçün? məsələdir, çəkdən bir dənə Ona görə, bir az gərək, nəqədər fürsətdə ondan istifadə olur eləsində insan. Sabahki peşmansılıq ki, bilirsiniz də, fayda edilir. Bizim ictimai bu e, məsələlər, boynumuzda olan məsələlərdən də biri, ki, neçə müddətdə bu mövzuda danışırıq, yəni insanın risaləti, insanın boynunda olan təklif, onların da biri e, dini qarşısında insan özü məhsulu bilməkli idi. Bu, çox böyük bir mövzudur. Yəni, biz istəyəsə, danışaq, gələk ilə bir-iki bir, ilə bu mövzuda danışaq. Amma mümkün deyilək, bu. Tək bu məclisdə, bugün bunu tamam eləyəm, bir qısa keçəkdə bu mövzunun üstündə, çox geliş mövzudur. İnsan və din, bu bir dənə mövzudur. Sən adım boyasan insan və din, sonra yazasan ülemada kitab yazıb, ay mütəhərin mərxum, şəhid mütəhərin də o mövzudda bir əl yazması var. Dinin insanın qarşısında, yəni insanla dinin mütəqavir vəzifələri, İnsanla dinin qarşılıqlı vəzifələri. Çox böyük mövzudur, çox geniş mövzudur. Mən dinlə nə istəyirəm, din mənlə nə istəyir? Görəm, mənim dinlə istəməyim mənə görədir ya dinə görədir? Dinim mənlə istəməyim mənə görədir yoxsa dinə görədir? Mən dinə nə verirəm, din mənimə verir? Dinim mənə nə qədər ehtiyacı var, mənim dinlə nə qədər ehtiyacımdır? Bu, öz əsaslı məsələlərdən biridir. Ki, biz, e, məsələn, bəzən din və dinin qarşısında bizim vəzifəmizi, dindarlığımızı ki, bu iki rəkət namazda ilə orucuda hesab edirik, görürük, amma əslində o cürə döyür. Əslində o cürə döyür. Gelə bilənə, hədis gəlib oxuyacaq, bu hədisdə ona işarə edir. Deyir ki, bir dəstək insanlar... Bəli, Üstə, bir şey var, insan elək ki, ki, bu 100% bunda düzdür. Bir olduğu dil, amma o cürə deyir, nə qədər yeryüzündə dillər var, deyir, bizim müşrik bilənlər yoxdur. Müşrik bilən rafizi deyir, müşrik deyir, nə deyir, nə deyir. Gelir məsum insan, başını kəsir, tullayır, çəkir ekranı hələ və göstərir dünyanın anısını adım qoyub, deyir. Din budur. Peyğəmbərdə La ilahe illallahı da yazıb bayrağına gəzdirir dünyanın ortasında. Nə Bu öz dindar hesab edir. Bunu din hesab edir. Həzəyət buyurur üç dəstə var, batırdılar, amma özləri nə bilirlər? Bir bu cürə dindarlar. Ondan sonra, vəhəvahü ləziz, əsdiyəstə alə aleyh. Bir də üçüncüsü ilə işimiz yoxdur, onu gələn vəhslərdə oxuyar. İnşallah, əsas vəhslərdimiz budur ki, o həvay nəfsi ki, buna gələ bilirik. Özün o düz bilir. Baxın, bir var, mən həvai nəfsimə qələb eləmişəm, özümü bu yolda doğru doğrulaysa bilirəm. Bir də var, mən ə nəfsin təpiinin altındayım, həvai nəfsin əyağının altındayım, həvai nəfs məni məğlub eləyib, məni özünə köl eləyib. Bu yerdə mən özüm öv qeyminə indirəm, düzcən hesab edirəm. Elə, mən düşmənin satılmışam, düşmən mənə qalib olub, düşmənə təslim olmuşam, düşmənin qarşısında zəliləm, mən özümü qəhrəman hesab edirəm. Mən özümü böyük hesab edirəm. Nəxs nə var buna eləyib, nə var bunu eləyib, özü də gəlir nə hesab edir, elə hesab edir ki, mən nəyəm, mən qalibəm. Bir də üçüncüsü də də deyim, sonra da desirək şey təkrar olsun, bir də insan öz gördücü işlərə dəraət qazandırmaq öz gördüyü işlərə bəraət qazandırmaq və tədbir ruhu fü'umuri. Öz işlərində tədbiri idarə etdirir. Ha bunu niyə belə elədim? Belə düzdür də belə. Bu insanın bədibb xüsusiyyətlərindən biridir. Və insan bunla nə dindar hesab olunur, nə dindar hesab olunmur. Nə də din buna dindar kimi baxır. Yox, iki rəkat namaz da olsun. Dinlə insanın mütəqabil vəzifələri var bir-birinə qarşı. Əlbəttə o vəzifəni ki, din insana görə boynuna götürüb, o vəzifədən, o dinin ona ehtiyacı yoxdur. Məsələn, mən dinə bir şey eləməsəm, dinə heç nə olmayacaq, mən dinin proqramına əmər eləməsəm, dinlə heç nə olmayacaq, amma özümə hər şey olacaq. Özümə hər şey olacaq. Necə Allah ilə bəndə arasında bütün ehtiyac bəndədədir, bütün çətinliyi bəndədədir, lazım olan şeyi bəndə alır, Allaha nə bunun ziyanı var, nə xeyri var, dinlə də insan arasındakı məsələ eynə bunun kimi. Sən nə yazırsan, nə oxuyursan, nə inirsən, nə yiyirsən, nə yiyirsən, nə içirsən, heç əslən dinə dəxil yoxdur. Din sənə deyib ki, bu əhdi yemək. Din sənə deyib ki, bu dyrə danışma. Din sənə deyib ki, məsələn, bu, İşi görmək ilə, baxma, yalan danışma. İməxat canı cəhənnələ baxma. Dini hissin olmayacaq. Din ilə Əzrət-i indiyə qədər onu deyir. Həzrət-i Peyəmbərdən indiyə qədər din onu deyir. Nə baxanlar var dinən olub, nə, nə qədər eləyənlər var dinən olub. Bu ancaq insanın özünə görə İnsanın özündən asılıdır. Ona görə, dinin biz insan qarşısında vəzifəsi deyəndə, ya din görə biz bizə nə verir, biz dinə nə vermişik, nə dinin bizə qarşı vəzifəsi elə bilən o proqramdır ki, qoyub qarşımıza, biz də dini heçsinə verməmişik. Heçsinə də verə bilməyəcəyik bundan sonra. Məsələn, o İmam Hüseyin ə.sələm deyircə, dini qorudu, dini saxladı. Bu ayrı məsələdir. Ayrı məsələdir o o orada təqdir tapır. Bəli. Dil gedər də aradan. Düz aradan da keçsəcə nə diləsin olmur. Olan bəndələri. Əslində İmam Hüseyn (əleyhissəlam) orada bəndələri qorudu. Məxluqatı qorudu. Onda insanları qorudu. Va bu burada burda namaz qılmağı qorudu. Bu cəlanların hidayət olmasının qorudu. Orada kimi dinlirsən, 90%-ı görərsən ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamın məclisində, əzasında, mərsiyyəsində, rozasında hidayət olub. Ona görə də görürsünüz, heç kim deyir, sizin namazınız batırdı. Ham deyir, şirç -şir, eləyirsiz, Hüseyin Hüseyin deyirsiz. Niyə? Çünki bizim namazımızdan onlara bir təhlükə yoxdur. Amma Hüseyin Hüseyinimizdən onlara təhlükə var. Bizim Kərbəla ziyarətimizdən onlara təhlükə var. Bizim Məşəd ziyarətindən onlara təhlükə var. Niyə? Onlar görürlər ki, bu bir dərmandır, əməlli başlı effekt verir də, əməlli başlı təsirini qoyur, əməlli başlı gedir-gəlir, dəyişilir də bu adam, vələ, gözümüzdə görməmiş üç, hiss edəməmiş üç, özümüzdə olmayıb, o qədər olub ki, gedir ziyarət edə gəlir, görürsən dəyişilir, dəyişilir, dəyişilir, Bəs bu görür ki, mən bu namazın məndə ilə təsir qoymayacaq, amma ora gedib-gələndən sonra hətta namazım da düzəlir, ona görə görürsən ki, onun əleyhinədir. Sən getmək, şirk olarsan, eyb yox, o elə mənə işləyəsinlər. Babaları Şafii deyib də, deyib ki, şeydir də, əgər Peyğəmbərin əhl-i beytin sevməli, rafizdir, isə ənə əvvəli mən rəfəz, birinci rafizi onda mənəm, mən də Peyğəmbərin əhl-i sevirəm. Ona görə bu biraz söhbət ağır söhbətdir, vəzifə, çünki çox geniş mövzudur. Mən elə bir miqdar ki, onun məsələn, varəsində bir hədis, bir ayə inşallah oxuyaq, tamam eləcək. Əli ələssəlamdan ki, hədis varımızdır. Mən ittəxə deyən Allah ləhvan və layvan adxalahullahu subhanahu mənnarı muxalladan fiha. Elə deyir ki, biz dini əlimizlə bayrağı elə özümüz üçün. Elə deyir və dini biz öz əlimizlə oynacaq eləyək, dindən gələk öz məqsədlərimizdən ötrü istifadə edək. Yəni baxın kiçici böyücü var ha, kiçici böyücü var. Ümumi şəkildə fərqlənir. Ola bilər elə misal, bir, bir, bir də, mən, də sən bir bir kəlmədə mən, 1 milyon kəlmədə sən, yəksinə. Bəzi adamın əlinə incan düşür. Ola Nəsrəddinin danasınımürü açıldı, qaşdı, gəldi dananı döyməyə. Dedilər, əkişi, insafın olsun da qaçan o döyülən bu, dedi bunu tanım siz bu açılsa onunla da oyna qaçılacaq. Dedik, bəzi adamları imkan düşmür əlindən, yoxsa imkan düşsə onunla da artıq öyüləyəcək. Və belə deməsən də, görürsən, biri var, nə eləyib, nə eləyib, məsələ, görürsən, çıxır bilən, şey yazdır bilən, qoydu Facebook-da, ha, hamı oldu, bu da oldu o şeyin dəstəmi üzvü, bu da oldu o komandanın üzvü, o şeydir, rast oldu, çıxdı dey Elə bunu o qədərdi deyim, o qədər lazımdır. Niyə? Sən sonra haqqı deyəndə qəbul eləmir axı. Sonra haqqı deyəndə qəbul eləmir. Deyir, gələn, səhəndə iftardır. Deyir, səhəndə ölürsən, qəsəndə? Və biz can su yüc, sonra namaz qalır, sən qalırsan, gedib qulda səhərə qədər. Qədbəx, deyir, yox, nəncərək müstəhəbb Əvvəl namazı qılam, sonra ne edəyəm? İftədir, amma müstəhəbbini adama deyiblər, səndə də adamlıq qalmayıb, ölü qarıbsan. Hələ, <gülüyor> <gülüyor> ölmü sən və içdik, içəcən suyu, sonra ged qılda. Yox, o bitti, görürsən. O din döyür, o həqidə döyür. Öyle demək, baxın. Allah Quranda deyir ki, İslamda əziyyət yoxdur. La zərərə və la zirərə filistan, fiddin, la hərəcə fiddin. Ayə deyir, deyir. İslamda nə zərər vermək var, nə zərər qəbul eləmək var. İslamda dində çətinliyi yoxdur. Həv, normal olarsan, yaxşı olarsan, ondan sonra, məsələn, də, sərhal olarsan, nə qeyd Bu qoyub, gəni, nə qeydən, Yusufan ölürsən, ə, hə, usufan mənə üçün onu belədə istəməyim. Və bunun kimi üzvənə nə qədər məsələlər istəsən, nə qədər sənq Ona görə da görsən, yavaş-yavaş yavaş yoxa, ilə bu tarix boyu proseslər getdiyəcəm, görsən, ələnir, xəlmir, ənir. İmam Hüseyn ə.səlamın bir sözü dəfələrlə eşitmişsiniz, bir dəfə də gələb oxuyac olun vəxsimizin səhərsində bir vəizamlı xüsubil vəla qəlləd dəyən Cəmat deyir, hamısı əbid-ud-dünyadır, dünyanın balalarıdır. Əmnası əbid-ud-dünyadır və dinin ləhqunələrisiyyəm, yaxutunəhu madər rət-i məayişiyyəm. <gülüyor> deyir, hamısı dünyanın evlatlarıdır, din də onların ağzında bitdikədir. Hansı dişlərinin altında yaxşı əzin sonra atırlar. Bəş, bərk, bərk şey çeyniyəndə ağzında görürsən də ki, sadan bir əncə yorulur, atır o birsənə. Bu birsə yollur, atır o birsənə. Hər də rahatdı ora ilə çeynəyir. Elə hırrə ilə o bu tərəfə də sakit çeyniyən kimi də görürsən çeynəyəndə dil rolunu atdı bu bir tərəfə, Buradan sonra bu bir tərəfə. O qədər çeynləyirsən, görürsən, səkkiz atandan sonra yarım saat əl ağzı işləyir. Elə belə sakit ağzındadır. Həzrət deyir bunun kimidir. Amma elə ki, bir dənə imtihanı çıxdı qabağa göz gəllər dəyyanı, dindarlar nə oldu? Azaldı, ham çəkildi, hər üçün dən vəzifə tapıldı, hər üçün dənə iş tapıldı. Əl-əl-i gəldi dedir, axı istəyildi, qışda gəldi dedir, axı soyuq deyildi. Ona görə Əl-i səlam deyilsin, sezonlu müsəlmansız. Növsümü də, həqiqətən, növsümü müsəlmansız, yəni sezonlu. Bir dəsə, dedir, yaydın dəsə, dedir, qışdır. Qədəm bir dəstə adamlar var idi, ancaq mühərrəmi də mühərrəmiyə. Ye orucluqdan orucluğa nəmaz qırırlar idi, orucları. Orucluq putardı, Allahın bağlayırdı kitabı qalırdı, gələn orucluq. Bu cürədir. Hə, həzrət deyir ki, bu cürə. O, hə, o ki, insan düzgün dindar döyür, düzgün dindar olmadığına görə görsə, gəlir, olur nə? Mövsimi. Ki, həzrət görür ki, kim Allahın dinini gətirib, özü üçün ləhv və ləhv hesab elə Yədüzdə qalsın, ha? ləhv və ləhv hesab eləmək dindar olmamaq məmasına döyür. Baxın, Quranda ayə varmızdır, Qur'an bayrəsindəki Qur'an şikayət edəcək. Allah bu ümmət, bu insanlar ne elədilər? Məni məhcur elədilər, tərk edədilər. O, məsihiyyə, yahuduya aiddir ki, məsihiyyə, yahudu, Qur'an tanımır. O, müsəlmana aiddir ki, Qur'anı tərk edədir. O ki, məni təxəzə dinəllahi ləhvən və ləyvən eyni bu formada ayədə varımızda olar ki, dini ləhv və ləb, oyuncaq hesab eləyiblər, e, Allah-u Teala onları cəhənnəmə daxil edəcək üzrə müxəllədən fiha. Əbədi o qalacaqlar. Bunlar din, dindar olmayanlara ait deyir. Bu küçədə-bazədə adamlar gəlir. Nə namaz var, nə oruc var, nə belə də, heç var, nə zəşət var, nə məhərrəm var, nə səfər var. Onlara ait deyir, o bizə aiddir. Əl-əzinnət təxəzzüdiyinə, dinə Allahın ləhvəməli. Allahın dini, mən dindaram. Amma o dini, o İmam Hüseyin Aleyhisselam demişəm, hansı sənəmin altında istəsəm, orada başlayıram teynəməyə. Ona, onu nəzərdə tutur. Müsə bir nəfər yetim ki, səhər-səhər qaldı, soku bağladı, saqqallı verdi o maşına, vız-vız da ona. Ta indi mod düşüb baş, saqqal bir yerdə gedir. Hə, getdisin işdədi axşama qədər ya dərs dedi, ya dərs dedi, ya fəaliyyətli gün ortaya qədər dərsdir, gün ortadan sonra müəllim də gəlir ki, sən fəaliyyətli gələsən. Fəaliyyətli O gəldi, gəl o bitikəsini yedi, qoydu başın, yatdı. Vallahi söyləyirəm, nə din tanıyır, nə dinə də təpik vurmayıb. Nə din tanımır, nə də dinə təpik vurmayıb. Amma o mənsən, mənəm ki, görsən, həm dini tarmışam, həm dinlə yemişəm. Təbiyyəndə də birinci nədir? Təbiyyəndə də birinci Ay, qıçısınsın onu. Onu deyək həzrət ki, dini oyun-oyuncaq eləməyəm. Dini oyun-oyuncaq eləməyəm. Dini oyun eləmə. Bunlar əbədi cəhənnəmə daxil eləyən şeylərdir ki, insan o nə eləməyəcək, oradan heç vaxt çıxmay Çox yüngül. Daha sizlər, yəni o asan məsələdir. Yəni inşallah heç sizə aid olmayacaq o məsələ. Siz dini hardan yədəmisiniz ki? Hə? Amma söhbət də burdan üzüyə gedir. Burdan əsas məsələsi oradan başdır. Çətinlik oradan başlayır. İnnəm əl-mustəhfizun əl-i dininlə humilləzinə əqamu dinə və nəsəruhu və əxatuhu mincəmi icəvanı Ələl-i salam dini qoruyanlardan barəsində də bir söz var. O dini oyuncaq eləyənlər barəsində idi. Burada da deyir ki, həqiqətən dini qoruyanlar o şəxslərdilər ki, dini İqamə din eləyirlər, əqamud dinə, dini qaim eləyirlər, dini yaşadırlar. Və nəsəruhu, dinə kömək eləyirlər. Və əxatuhu mincəmi icəban. Və hər tərəfdən dini ne eləyirlər? Əhatə eləyirlər. Hər tərəfdən dini əhatə eləyirlər. Və elə yox, mən sərkərdəyəm, qərək qılınc vuram, yox. Ələl-i səlam, gedirdi, cəbhədəl, qılınc vırırdı. Sabada gəldi, bir dən getib uşağın Təndiri üçün odun yığırdı, gətirirdi, təndiri yandırırdı, xəmir eləyirdi, un eləyirdi, ondan sonra kümdə eləyirdi, gətirirdi onu, büşürirdi, yedizdirirdi, çıxır gedirdi. Kimdir bu? günah xeybərin qapısını təkəlli götürəm. Kimdir bu mərhəbi zəhənnəmə basıb Kimdir bu əmrimin i bin əvdibədi iki yerə böləm? diz sökdürüb, bu yetimin qabağında dollarını çırmaqdırıb, xəmir elətdirib, təndir saldıran, təndir yandıran nədir? Dini Bu onun dinidir, bu onun əqidəsidir, o, onun Allaha bağlılığıdır. Günən ona qılınc vurmaq istəyirdi, onu zəlin elətdirmək istəyirdi, bugün də bunun qarşısında ne eləmək istəyir? Diç çöktürmək istəyir. Ona görə şibli Şümel deyir, bu Məsihi alimi. İki rəkət namazla qılsa idi, olardı mu Allah? deyir ki Həzrət Əlini yer üzündə o Həzrətə Əli demirdi, Əli deyirdi. Əlini mən çox ağlardım. Yer üzündə heç bir qüvvə diş çökdirmədi yox ha. Heç bir qüvvə onu diş çökdürmək belə fikrinə düşmədi. Həm vaxta ona onun qarşısında öz acizliyini etiraf elədi. Heç o fikrə də düşmədi. Yeganə qüvvə var idi Həzrət Əlini atdancalardı yerə bir başa diz üstə səzdə halında Deyir, o da yetimlər idi, o da yetim bəndələr idi, yetim uşaqlar idi, yetim insanlar idi. Ki elə əlinin belini bükərdi, elə əlinin dizini sındırardı ki, o, diz, o bel ancaq və ancaq Allahın əmri ilə əyilib və düzəlib. Orada vəzifəsi o orada vəzifəsi o or. Elmdən danışanda birinci idi, səxavətdən danışanda birinci idi, şücaətdən birinci idi, ibadətdə də birinci idi, bu dinin bütün sahələridir. Amma belə otur namazı, teylə qıl namazı, otur nə biləm, oruca, teylə tut orucu. Görürsün, adam var, bir dəfə tapıb, onunla bitki gün orta çölə adam həsrət çəkilir, elə boy orucu Allah qabül olsun, arada bir orucu bıraq, boy nəfəs alsın da. Özünlə ki, arada bıraq bir nəfəs alsın, bir başqa şəyə dək. İndi bəzi qardaşlar var, Allah köməkləri olsun, qəzaları yadı var, tuturlar, onunla işimiz yoxdur. Amma o dürə olmasın ki, məsələn, nə olsun? Amma bütün işlərinin hamısı elə o oruca görə şeyə. Əlbəttə, dini işləndirə, səhəbə, elə oruc ən böyük dini işdir. Amma başqa işlərlə də, də bu vaxtı, bilirsiniz də, hamısı, az vaxt, çox vaxt fərq edir də. 5 üçün qalıb orucluğa, mənim də 5 üçün qəzan var. Bu, fərq edir, 1 ay qalıb orucluğa, mənim də 2 üçün qəzan var. Bu məsələlər fərq edir. Hər halda, hər tərəflə dinin hiss eləsin, Əliyyət Əsləm deyir. Həqiqətən, dini qoruyanlar odur ki, onlar nelirlər? dini yaşadırlar və dinə kömək edirlər və əhatə edirlər dininə hər bir tərəfdər. Bu, dini insanın ümumi şəkildə dini vəzifəsi və dini mövqiyidir. Ki, biz dedi, əvvəldə dedim ki, mövzu çox böyük mövzudur, gərək az danışaq və illa bu aylarla danışaq, asılıq dənə məsələdir. Onda danışmaq olaraq, bir az təmbəli basıb aləmi. Ona görə ailə mollalar da siz gördüyüz insanlardan da, onlar da təmbəl, bir az zəhmət istəyir ki, hər əxtdə 3-4 saat gələk 10-10 çalışasan, ta o mövzu gələk çıxı ortalığa, bir adam belə də iş yüzdə çoxdur, bir az da çətindir, ortada maddi maraqiyyat da yoxdur, bozbaşıdan, ya da nəsə adam ona görə deyir, amma hər halda bu miqdar, inşallah qismət olsa, bir dəfə bu bəhsi xüsusi açar o, danışar o, ya cümələrdə mi, ya məsələn oruc məhərrəmi idə ki, hər gün söhbətlər olur, məsələn. O bəhslərdə ki, bir dəfə ardıcıl danışılsın, olsun, qutarsın. Bu, dinin vəzifə və din qarşısının və məsuliyyətin içərisində <coughs> bir dənə də başqa bəhs var. İnsan özündən əlavə bəzi şeylərdə çıxır ortalığa. Ümumi şəkildə ilə kollektiv, möminlər, cəmiyyətin hamısı xüsusi şəkildə də insanın tabiçiliyində olan insanlar insan ailəsi, insan və uşağı. Bilirsiniz, biz geniş o bu barədə danışmışıq ki, elə cəmiyyətin qarşısında insanın vəzifəsi o mövzudadı məvzumuz. Amma din qarşısında insanın məsuliyyəti bəhsəyə çıxanda ortalıq var. Bir dənə də xüsusi bölmə açılır orada. Din qarşısında insanın məsuliyyəti nisbət ailə uşağına və nisbət cəmiyyətinə. Nə də genişdir, ailə uşağına da nisbət, genə əsaslı məsələdədir. Əsaslı məsələdədir ki, Quran-ı kərimdə deyil, özüzü və ailə özü öz nəyini qoruyur. Baxın, qu, ənfusəkum və əhliyikum nara. Təhrim surəsi 6-cı ayasında Allah-ı qala deyir ki, özüzü və əhlüzü cəhənnəndən qoruyur. Neçə dəfələrlə bu sözü mən təkrar eləmişəm, demişəm Həzrəti Peyqəmbərə, Quranda iki dənə bir səhv eləmirəmsə, Vəstəqim Kəmanın Mürtə ayəsi gəlib. Peyqəmbər, e, necə sənə əmr olunub, o cürədə möhkəm deyəm. Bir fikir eləyirəm, iki dəfə gəlib. Amma bir başqa yerdə gəlib, bir də Hud surəsində gəlib. Hud surəsində gələndə həmin aya Həzrət Peyğəmbər dedi ki, şəyyəbətlir Hud. Məni Hud surəsi qocaqdı. Həzrət Peyğəmbər dedi, gör ne qədər ağır gəldisə, Allah əvvəldən Peyğəmbərə demiş ki, sənul qeyliyəkə, qoğulənsə qeyliyəm. Tezləyəcən sənə ağır sözlər, ağır kəlmələr, ağır vəzifələr gönlərə çox. Bunu Həzrət Peyğəmbər əvvəldən bilirdi. Amma Hud surəsinin, o Fəstəqim Kəma 11-də başqa yerdə gələndə də bu sözü demədi Peyğəmbər. Amma Hud surəsinin nüayəsi gələndə, yəni Fəstəqim Kəma 11-də möhkəmdir, necə əmr sənə? O gələndə nə oldu? Həzrət Peyğəmbər dedi ki, Şəyyəbət Nul Hud. Hud surəsi mə Niyə? O ayədə, o birisi ayədan az miqdarda fərq var idi. O biri ayəda Peyğəmbərə deyirdi ki, Allah sənə əmr elədiyi kimi möhkəmdir ya, Amma bu Hud surəsinin ayəsində deyirdi ki, Allah sənə necə əmr eləyib, məhəllə zinamənu iman gətirənlərlə, yəni ətrafındakılarla möhkəm deyən. Bir növ Həzrət Peyğəmbərin boynuna vəzifə gəldi, necə özlü istiqaməti var möhkəm deyən, yanındakıları da elə saxlasın. Bu yanındakıları elə saxlasın məsələsi Həzrət dedi ki, qocaqdı məni. Ona görə də təhrim surəsi 6-cı ayədir ki, Qü ənfüsəkum və əhlükum mara, özüzü və əhlüzü cəhənnəmlən qoruyum. Özdə hansı cəhənnəm və qudu həmlası vəlhicarə? O cəhənnəm ki, onun o yanan materialı qaz yattır, nəmetam, pratam, plan, belə bir şeydir. O, canahat və daşlardır, insanlar özü və daşlardır. Özüzü deyir, əhlünüzü qoruyun. Özüzü və əhlünüzü qoruyunun mənası budur ki, yəni, o əhli, əyalı, uşağı, övladı, onlar da sizin boynuzadır. Onlar da simbolizadır. Bilmirəm, bunu danışmışam, sizə danışmamışam. Danışmış olsan, təkrar donusuq elə peşəm mənim təkrar danışmaqdır. Danışmaq da olmasam, və siz üçün də lüxəşbəxtiliyə yüz versin, bir dəfə təzə söz, eşidə Bunda böyük arif alimlərdən var idi. Adın deməyim, üçün dalıcdan danışacağını sözə görəm. Onun oğlu, Böyük oğlunun oğlu yoldaşı ilə gəlir bunun yanına. Deyir, mən yoldaşım, gəlinin göstərir. Də indi qaynatasına ki, bu bir də nə yuxu görüb. Deyir, nə yuxusu görüb. Deyir, bir də çox da narahat olmuşuq. Amma istəyir ki, bu, buna bir əlac eləyir. Deyir, axı nə yuxu görmüşsən? Deyir ki, yuxuda görüb ki, bu, tuvalet növbəsinə deyilmiş oq. Əğri yolu deyirlər də vədən dildə, elmi dildə alır. Gəlir-gəlir növbə buna çatanda açır qapını, görür tuvaletin divarına ki, insan üzrə istirəm oturanda arxa tərəfi qalır, orada sənə şəkilüyü yapışdırırlar. Biz olsaq, sıra zantı partiyaya çıxardılar oq. Özü mürtəq, arvadı özündən boş, mağdaşı müsadirə. Ha? Bu da laldınməz deyir zəng eləyir Seyyid mehdi onun təhviyyinin soruşun. Bunda da mərhum bir Seyyid-i Mehdi Ruhanı var idi, o da elə həmin dəstərdən idi. Ayakırlar Məşkiyini ciliyat, bunlar bir elə həm dövrə olublar, özü də böyük müəmin, mütəqib alimlərdəndir, müstəyidlərdəndir. Onun elmi ləbünlüsü olub bu yuxu yozmaqda. O kitabiyyət var, yuxu yozmaq kitablar idi, onların elə əhəmiyyəti yoxdur, onların hamısı şeydir. Sat, Satma, belə də insanlar görsün belə bir şey var Və o, yuhu yozmaq hərə bir cürə yozabilir ona Məsələ, indi biri yuhuda görsə, filan casın başından bu çörəyə götürüb aparır Onun mənasıdır ki, Həzrəti Yusuf gördüyü kimi səbabını asacaqlar Bunun da başın bu çirəyini də artıb yəcək Ola biləri yuhu, onun başına elə gətirsinlər, sabah çörək gətsünlər Bu Hazreti Yusufun yozumu idi. Hətta istixarədə də o çıxırdı. Görsən möminlər bir istixare idi, ağlı da var. Güclən oturmuşdum axı. Tezlərindən danışdıq amma. Evə çatdıran, misyan çağıtsan görsən zəng edir. Nə istixara. Amma onu qoy məndə nəfəs al. Nə olar? boğaz sənin deyr, buna rəhmin gəlsin də. Götürsən istixare edirsən, deyir onda, deyirsən ki, yaxşı deyrdi. Hə, ha, çox sağ ol. Hansı ay idi? Ay başqa dönüm vallahi çox vaxt da adamın yadına gəlmir axı da. Ozvaş da orada soyuyu tezlənəndə mən də hacı açıb baxıram, yaxşıdır, düşdüm heç hansı ayadan, sonra da bilmirəm. O lap ayını da desəm sənə mən çıxartdığımı sən çıxartmayacaqsan. Yəni mənim nəzərimdə o bu yaxşıdır. Ola sən onu pis hesab edəsən. İndi Qaladzan ortalıqda bu istixara bir aya iki yerə yozuldu. Sən ziyan odur. yoxdur. O yuhu yozmaq da o insanın özündən azdır. Hətta var, var hədistə ki, nə yuhu görsəz, yozun ki, inşallah ilə yaxşı gəlir. Bənd falvırm o. Deriz, əncədə Seyyid Məhdidən soruş o yuhunun, Yozum. yozumunun. Amma dem hakimdir. Çünki bilgəsək ki, bu fulanqəsinin nəvəsində istəyir-istəməz, onda mümkündə təsir qoçur. Bu da götürür, zəngin dirir, salam əlik əlaqəssalam. Deyir, mən xanımın belə bir yufu görür. Bir rəyə görür-görüb nə olsun? Deyir, biz o adam şəkili oraya yapışıba, onu istəyirik kimli nəsili qoydur. Niyə oradadır onu şəkildir? Cəmaatın şəkili harada, harada, harada, o qallibutda nə bu bizimkinin şəkili əyəq yolunda. Nə olur da bizim, nə bədbəxtsilik tutub bizi? Bir balası sizi bədbəxtsilik tutmuyub, siz xoşbəxt adamsınız. Siz xoşbəxt adamsınız ki, başının üstündə elə bir adam var, o adandır ki, gecə gündüz yatmır, narahatdır, hətta siz evinizin içində əyəq yoluna girəndə də günah eləməyəsiniz. Siz sağ əyaqdan girəndə olun, görəndə narahat olur. Sol əyaqdan çıxanda, görəndə narahat olur. Bu, bu adamdır. Belə bir adamdır. Baxın, vətta bu, əmfisəkum və əhliyikun minən var, budur. Özüzü və ailə özü cəhənnənin odundan saxlı olun, bu olsun gərək. Hətta insan özünün, ailəsinin, müşağının geniş şəkildə cəmiyyətinin cəhənnəmə getməməsində bu qədər nə olmalıdır, aşıq olmalıdır. Və illa biz cəhənnə geçsin filansın. Biz əgər laqeyd qalsaq hər şeyə nəticədə bir gün... Özümüz deyilə, bilirsiniz bu, böyük-böyük -böyü zalimlar falanlar, qanıçanlar var ha? Elə onlar anadan gələndə qanıçaysan gəlirlər, yox. Məsələn, bir vaxt olub, onların bəziləri hətta bir dənə toyu kəsməyə ürəkləri olmayıb, cəsarət eləməyiblər. Ondan sonra gəlib, e, kim nə bilir, hitlər uşaqlıqda qətdar adam olub. Bəlkə də hitlər görəndə biri, məsələn, toyu kəsir, ışqıra-ışqıra qaxsın. Nənəsinin qıcağına ki, misalən, o heyvanın başını belə kəsdirlər. Amma gördünüz, axırı gəl, yavaş-yavaş, laq etdi, laq etdi, laq etdi. Ondan sonra nən bu, o, o, ondan sonra gəl, görsən ki, aləmin yarısı məhv ondan da sonra deyir ki, elə mən düz eləyirəm. Özə deyir, düz eləyirəm, ha? və bunlardan yaranır. Ona görə müminin sifətlərindən, hətta imamların sifətlərindən biri budur ki, bir dənə hədisimiz qaldı, yox qalsın o gələndə ki, sifətlərindir ki, insanlara gərək dilsuz olsun, yürək yansın. Nə Cəzrət Peyğəmbərdə var idi o, imamların şərtindəndir, gərək insanların hidayətinə dilsuz olsun. Ona görə İmam Hüseyin Ələyissəlam qapı qapı, hətta Ömər Səhdində qapısına getdi. Lənatullah əleyh. Niyə? İstəmir, deyət, kim cəhənnəmə geçsin. İstəmir, deyət, kim cəhənnəmə geçsin. Məsələn, bir var, mən istəyirəm, rəqimim olsun, rəqimim olsun, mənim adım qalxsın. Bir var, istəyirəm ki, məsələn, bu mənə qismət olsun, ona qismət olmasın. Bir var, istəyirəm ki, məsələn, mənim yerim yaxşı olsun, onun yeri pis olsun... Bir laf axırıncı variantı vardır da, sən yerin yaxşı olsun, başqasının da yerin yaxşı olsun, sən də ye başqası da yesin. Elə deyir, bir də var, mən yeyim, başqası az qalsın. Dünyada meyyarların ölçülərin çoxu büyünləri elədir, amma əyimlə bu cür olmayıb. Onlar istəməyiblər, özləri beyiş, cəhənnəmə gitsin və heç kimində cəhənnəmə getməyin nədir, yenə istəməyiblər. Ona görə İmam Sən Əleyhissəlâm başını aparır, boyur, qılıcın altına, deyir, "İnkanə dini i Muhammədindən yasla ke Əgər cəddin peyğəmbərin dini ancaq mənim ölümümlə yaşayacaqsa, fəyə ya suyufi xuzyni, ay qılıçlar doğru ay məni. Əgər cəddin peyğəmbərin dini ancaq mənim ölməyimlə yaşayacaqsa, Niyə yaşasın Peyğəmbərin dini? Cəhənnəmə gedən az olsun. İnsanlar Allahın bəndələri gedib həbəli cəhənnəndə yaşamasınlar. Geçsinlər, əbədi səadətə qoşulsunlar. Dünyada az olar, çox olar, amma müvəqqəti deyib yox. Ahirətdə gedib əbədiyyətə qoşulsunlar. Allah mühəmməd alı mühəmməd bizi tamamən günahlarımıza qələmə əf və çəksin bağışlamamış hüzurdan aparmasın dünya və axirət peyğəmbər və əhl-i beytinin ziyarətindən və şifaətindən bir nəsib ələməsin dünya və axirətdə bizi qurandan ayırılmasın amin mehmetə və mehmet xatuna tamam günahlarımıza qələm əf və allah təala bizi bu dində gələ sabit qadam eləsin amin mehmetə və mehmet xatuna tamam və bildirə oxusan bizə Allah Allahdan bolluq arzusu qismət eləsin. Amin. İltimas söyləyənlərin dualarını qəbul eləsin. Amin. Xəstələrimizə şifayət və niayət eləsin. Muhammedə, Muhammedə bi obrü-i Muhammed ihtiram Zəhra'ya andır. Rəja Allah. Tamam çətinlikdə olan qardaşlara izad versin. Amin. Allahu Taala bizə rəhmlənməyənləri bizə müsalləkləməsin. Amin. Sağlımlılar, din düşmənlərini tezliklə məhv Qəlb-i Nazan bizim tərəfimizdən razı xoşluq eləsin, duaların bizim barəmizdə qəbul eləsin, anızın oranda təzir eləsin, və zuaqanı tanıq, rükabında şəhid olanlardan qərar versin. Səlavəz üçün edir.